«Що ж, братчики, важко нам захиститися від польської команди, поки не з'являться тут справжні гайдамацькі загони. Селяни побояться повстати. То хіба дати знать зараз, ось Петро знає, куди і кому. Це моя перша рада». «Так-то воно так, панове громада», – зіткнув Титар. Але полковник говорив, щоб до слушного часу готувалися Змовлялись, а сиділи б тихо, як б джоли вулику зимою. Може, Москва свої війська на лях і вийшли? От що? Чували ми це, поголоска йде, обізвався довгонос, високий і тонкий, мов голобля з невеликим зовсім приплесканим носом. Чули, що православна Москва захистить нашу віру і нас від напасників, та й забере край під свою руку. Тільки коли те буде? «Це ж саме і я кажу, на інших покладайся, а своїх рух не складай», – знову подав голос Ляш. «Так ось яка друга моя рада, поки повернеться з лісу Петро, часу гаяти не слід, вдома збирати й ховати збіжжя, добро, худобу вигонити, хворим і дітям знайти зарані сховок, а самим готувати ножі та списи та шаблі рушниці, когось що знайдеться». Сповістити про все по сусідству надійних людей, щоб теж були напоготові. Коли підоспіє загін, тоді дати од коша замковим командам. Сухорлявий, але ставний і міцний тілом качур, що весь час мовчав, свально крикнув і пересунув кивком голови шапку, місячне світло впало на його праву щоку і осяяла зяючу яму вибитого ока, від котрого йшов синій шрам пощаці до самого вуха. «Добра твоя рада, ляще», – сказав титер. «Тільки от замок руйнувати без гасла, без наказу пана полковника, не слід. Не годиться свавільно для власної потіхи. Цим можна пошкодити загальній справі». «Так, побити команду, а самим піти в ліс до загонів або розсипатися по всіх селах з добрим словом. Ось моя третя рада». Почулися схвальні не то зітхання, не то гумін. «Добра твоя рада», – промовив після короткого мовчання Титар. «Господь умудрив тебе розумом і наділив серцем козачим, лицарським. Тільки от, не відкидаючи твоїх порад, чи не можна було б придумати чогось, щоб не дати Гершкові брехати на нас? Це було б найкраще. Ми б готувалися і ляхи б сиділи до слушного часу. Ех, якби вдержати Гершка». «Це найпростіше, – обізвався нарешті качур, – піти і зарізати його, як барана». «Хе, пане дядьку, – відповів Петро, – і я так попервах подумав, та не виходить діло. Гершка ж сказав усьому Кагалові про гайдамаків. Раз Гершка буде вбито, то всі жиди кинуться до замку і роздзвонять про нас і про гайдамаків. На другий же день у нас будуть замкові гості». То всіх перерізати і корчму спалити, запропонував Качур. Теж не гаразд, засміявся Петро. На пожежу злетяться з містечка, довідаються, в чому річ. Заварять тут червоне пиво. Якщо нам і три дні мало для порятунку, то однієї ночі, та ще й короткої, то вже й зовсім буде мало. Дозвольте, панове, і мені ще сказати слово. Молоде воно, що правда, але от серця. А ви його зміцніть сивим розумом, то може воно й пригодиться. Три дні, ось дівчина Сара каже, Гершка нас не зачепить, садика виряджатиме, укладатиме свої речі. Адже так, Сара? Так, так, поривчисто відповіла Сара, ледве вимовляючи слова від хвилювання. Щонайменше їм треба три дні на свої справунки, тільки на четвертий день, і то навряд чи можна зібратися». «Отже нам за ці три дні, – провадив Петро, – слід зробити все те, що радив Ляш. Тільки, додам я, треба стежити за Гершком, не спускати з нього ока, стерегти тінь його, а на четвертий день, як він вибереться звідси і подасться містечко, то перейняти його і посадити на палю, – перебив Качур». Сара скрикнула, прися поспішила забрати її в сіне. «Перелякав пане, брате, дівчину», – завважив титер. «Вона, як сестра, прибігла сповістити нас, а ми її батька напалю». «Еге ж, тату», – говорив далі Петро, – «я теж їй заприсягся, що батька її не вб'ємо, але й не випустимо з рук».